Не губіть суть за емоційними оцінками. Народження чудової ідеї викликає у вас емоційне піднесення. Ви починаєте уявляти, які нові можливості та вигоди тепер відкриваються перед вами. І, звичайно ж, ви хочете їх отримати просто зараз. Тож ви залишаєте всі справи, над якими працювали, і беретеся до втілення своєї найновішої, найгеніальнішої ідеї. Поводьтеся інакше. ентузіазм яким ви сповнені через нову ідею, не є точним індикатором її реальної вартості. Те, що от саме цієї миті видається безпрограшним хітом, уже наступного ранку може перетворитися на справу, яку непогано було б зробити. А така справа, погодьтеся, уже не вартує того, аби відкладати заради неї всі інші. У нас повсякчас з'являються ідеї щодо нових функцій для застосунків. Крім того, ми щодня отримуємо десятки цікавих ідей від клієнтів. Звісно, було б цікаво негайно випробувати всі ці ідеї, подивитися, до чого призведе їх реалізація. Але якби ми так робили, то врешті опинилися в останній людини на біговій доріжці, яка втрачає сили, насправді залишаючись на одному місці. Отже, якщо у вас народилася грандіозна ідея, для початку дайте собі охолонути. Звісно, придумайте собі на здоров'я стільки нових цікавих ідей, скільки зможете. Захоплюйтесь ними. Лише не починайте діяти під впливом емоцій. Запишіть їх і відкладіть на декілька днів. А тоді тверезим поглядом оцініть, наскільки пріоритетними вони є.